Szervusztok, kedves hallgatók! A Meti Heteor, vagy a hármas Meteor, vagy a szülői könyvelés második első adását halljátok. Az elsőt nem hallhattátok, mert megsemisítettük, és a problémát elástuk egy kő alá. Ez egy podcast lesz, addig élünk is. Ezt most én előleve azzal kell, hogy megcáfoljam, hogy én például nem tudom elindítani a rögzítésre szolgáló programot ami pedig egy Tech Podcast egyik részvevétől mindenképpen elvárható volna. Viszont cserébe meg tudom mondani, hogy engem hogy hívnak, és ez sem kis teljesítmény. Engem Feri hívnak. Titeket e, hogy hívnak? Ott. És én áll. vagyok még itt eddig csendben. Én Garzs vagyok, és nem tudtam, hogy el kellene indítsam a felvételt. Én pedig kelt vagyok, nálam számol a felvevő, tehát nyugodtan beszélhetünk tovább. Annál is éppen, mert megy, a, az, megy az idő, és sok lesz a számla. A héten beújtották a Galaxy S4 telefont, ami a Galaxy S3 telefonnak az utódja, ami a Galaxy S2 telefonnak volt az utódja, és ha ezt így tovább folytatom akkor vagy leiratkoznak rólunk, vagy agyonlőnek. Néztétek mind a ketten, szerintem a beújt mit szólnak a készülékhez? Hát illetve mit szólunk -e ez az egészhez? Hát mindenek előtt azt, hogy ez a Samsungnak a csúcskészüléke, az idénre rendelt csúcskészüléke, és azért ez fontos tudni, gondolom mindenki tudja, de hát jobb az ilyesmit elmondani, hogy az előződjéből, az S3-ból annyit adtak el, hogy azzal megelőzték a, az Apple eladásait. Tehát az egy... nem is tudom. Ti tudjátok, hány millió példányban ment el az S3? Nem, igazából nem wikipédiáztak, de brutális minőséget adtak ebből azt Én valami 30 millióra emlékszem, de lehet, hogy nagy hülyeséget mondok, minden sokat, sokat adtak ebből. Az mindig használ az ember átváltja Magyarországra, ez például három magyarországi. Igen. És... Uh, kis vagy Nagy Magyarországba számolsz ilyenkor? Keressé sarkot most az arra! Hát a számból egyébként egy egyszerű osztással kideríthető, hogy kicsiben. De így, Ez csak a kis meg a turániátok miatt. Kicsi és felfelé kerekített Magyarország, ha már itt járunk. Így van. Szóval hogy, uh, ugye ez az a telefon, amit már itthon is sokat lehet látni mindenféle emberek kezében. Ez az első ilyen nagy lapát telefon, ami elterjedt, vagy tepsi telefon, és azt ugye még érdemes róla tudni, hogy, hogy nagyon ronda. Ezt nem tudom, ezt így, így szerintem még nem írta le róla senki, hogy ez klasszikusan olyan dél-koreai dizájn, ami dél-koreában tetszik a dél-koreaiaknak, de dél-koreán kívül szerintem senkinek nem tetszik. Volt róla annak idején egy cikk, valamelyik techportállandzás 3-ról, ami azt írta, hogy az én design by lawyer megoldással készült, azaz úgy tervezték, hogy semmiképpen ne lehessen szabadalom beperelni a céget. Az összes hajlat, az összes szög, az összes rádiusz úgy van kitalálva, hogy ne legyen iPhone-alakú. Az iPhone viszont egy szép telefon. Például ezért, ezért van más távolságra a különböző szélein a, a kijelző a készülék sarkától, hogy így pont ne férjen bele a patentba nem sok ormó fért vele tényleg. Ez is. Nem, abszolút ormót nem felhasználó üzemben készült, ez tény. Most azért ehhez képest végül is a többi gyártó is megoldotta valahogy, hogy, hogy beférjenek a patentba, és azok csak tudnak akár szép telefonok is lenni. Én azért azt gondolom, hogy az S3 egy ronda a telefon. És az S4 nem változtatott ezen a dizájnvonalon, pontosan ugyanúgy néz ki, mint az elődje, de tényleg a, tehát a nagy különbségként a techpodcastok azok ugye, vagy meg a, még a Tehújságírók a, a körbefutó alumínium csíkot emelték ki a felső élén, ami hát, szerintem a pont mindegy kategória, nem tudom nektek, így sokkal erősebb az élmény, hogy van rajta egy alumínium csík. Pont ugyanaz, mint amikor a g asztalához akciósan adták a műanyag felét. Igen. Semmi, ez így nem egy nagy dolog, nem szép telefon, tehát ezt így szerintem nem kell sokáig magyarázni. Amikor kiszivároktak készülni az első, ilyen fotókkal fotókalóz videók, akkor azzal próbáltak védekezni a Bill a hogy hát ez csak egy béta készülék, és majd biztos más házat fog kapni, aztán hát nem. Aztán nem kapott igen. A szoftver erősödött benne, de. Nem, nem, nem. Először ezt úgy akartam, ezt a hogy a hardware az erősödött benne, de az egyszerűen csak egy ilyen következő évi verzió. Tehát mindenből nagyobb és erősebb van benne. Közben vágnék bocsánat meg. Egy dolog az izgalmas, ez a két processzor 8 mag megoldás, amit szereltek bele. Uh -huh. Hogy de? van négy darab csúcsmag, ami megy majd, Á, most számot kéne mondanom, de vagy egy hét, vagy egy kilenc. Igazából teljesen mindegy is. Tehát ami tép, mint az állat, és amikor az ember elrakja a telefonját, és az még hogy csinálgat valamit a háttérben, vagy amikor kisebb üzemmódon kell neki menni, akkor átkapcsol négy darab kisebb magra, és akkor ilyenkor kevesebbet fogyaszt. Ami egy ügyes válasz igazából arra, hogy, hogy az akkumulátorok az Istennek nem akarnak nőni. Így van, ez, ez valóban érdekes a hardwareban. Ezen kívül került bele azt egy 13 megapixeles fényképezőgép, ami ekkorában nevetséges. Ugye múlt beszéltünk is arról, hogy milyen érdekes, hogy a HTC-hez képest egy másutat utat választott, ők nem kiszálltak a megapixel háborúból és egy 4 megapixeles AM használható fényképezőgépet tettek a telefonjukba. bár azóta megjelentek tesztek, amik azt mondják, hogy ez elvileg van így, de sajnos gyakorlatilag vacak a fényképezőgép. Cserébe viszont van egy 1080p-s kijelző, ami így... Pixelből is sok, nem úgy Igen. Így van, így van, egy nagyon jó kielző került bele. De hát ezeket vártuk, ezek nem leptek meg azt hiszem senkit. Igazából, ami meglepett a... az egész prezentációban, az, az maga bemutató volt. És, és ezzel szerintem nem fogtok egyetérteni, de én imádtam, hogy végre nem ez a, a Steve Jobs sírjában jellegű termékbeutató volt, hanem egy ilyen igazi Esztráds show műsor volt, nagy zenekarral, Éppen dalbetét nem volt, meg táncosok. Az egy kicsit meglepett, hogy a Stefinek ennyire nem sikült összejönni egyébként a bombivannal. Jabocs az egy másik történet. <gül> Valóban egy kicsit operacsszerű volt az egész. Hát euh, én ezt azért viszonylag részletkérdésnek tartom, annál is inkább, mert ugye lehet tudni, hogy a Samsung elképesztően sokat költ marketingre az elmúlt két évben ezen a, ezen a területen. Ez igazán csak annak a része. Ugyanakkor ha nyilván nagyon sokat költenek fejlesztésre is, de azért azt általánosan kijelenthetjük, hogy a Galaxy S4, tehát az új 2013-as csúcstelefon, az nem különösebben tartalmaz semmilyen izgalmas újítást, hardware szinten semmiképpen, eltekintve attól, amit Kelt mondott. Software szinten viszont van benne sok mindenféle dolog, ami Kb. olyan, mint egy ilyen nagy, szennyes kosár, amit beledobáltak mindenféle dolgot, amit találtak a Samsung különböző polcain. És hopp, itt egy kis érintés nélküli képernyő, itt egy kis új uh, swipe, tehát ez a hújunkat nem kell felemelni, úgy lehet gépelni típusú uh, billentyűzet. Itt van egy uh, uh, infravető, amivel lehet a tévét irányítani. Ja, és egyébként csináljunk fitness bigyót is a telefonból és akkor így mindenki kaphat valamit, de az egészben valahogy hiányzik a, a kohézió. Tehát, hogy így nincs az az egységes élményed, hogy minden minden összefügg, és ez a sok különféle funkció valahol egy nagy közös eszköznek a része. Ez ö, részben egyébként tök érdekes. Egyrészt egy és igazad van abban, amit mondasz, másrészt meg ennek az egésznek van egy másik olvasata hogy a Samsung azt is mondhatja, és akkor innentől a persze én egyes gondolatolvasást játszom, hogy van ezer millió fajta felhasználónk, belehányunk mindent, aztán majd mindenki kitalálja, hogy mit szeretne belőle használni. Hát, és tényleg nem volt kohézió az előadásban, meg a bemutatóban, ez tény. Viszont a... ott sem ugyanazt ugyanaz használjuk, és hagylak beszélni. Erről az jut eszembe, hogy nekem van egy, egy jó nagyszer számos ládám, amit akkor szoktam megtölteni, amikor édesanyámhoz megyek falat fúrni, és akkor beleteszek mindent, mert mindig ki szokott derülni, hogy kéne még egy olyan is, ami pont nincs ott, és akkor milyen vacak ezért hazaszaladni. No, és ez a jó nagy szerszámos ládad nagyon kényelmesen cipeketni lehet vele, és, és belefér tulajdonképpen minden, amire szükség lehet, viszont iszonyú nyomasztó használni, mert kinyitom, és egy ilyen nagy kupacot látok, aminek persze mindig jó hogy a tetejére navigálnak a nagyobb méretű és nagyobb felületi más tárgyakat eltakaró szerszámok. Egyébként szóval... ez a hasonló a méretben is működik, így csendben, és zárójelben, hogy ez egy ötszoros telefon. De folytasd. Az ötszoros telefon az egy izgalmas történet szerintem, de hát ez már egyáltalán nem újdonság. Én azt gondolom, hogy ez egy csomó felhasználó számára egy, egy tökéletes méret, és errefelé kezd valahogy kikristályosodni az, hogy mekkorának is kellene egy okos telefonnak. De abban igazad van, hogy sok más felhasználó meg megérül attól, hogy ekkora. Ez egy ilyen megosztó dolog. Ez a sok, sok kis funkció belehányva, hát ezt nem tudom. Én egyébként arra gondoltam, amikor olvastam, a, hogy ez olyan, mint a, azok az ilyen technology demonstrator vadászgépek, amiket a, a Boeing szokott fejleszteni az amerikai kormánynak, hogy tud mindenféle dolgokat, és akkor el lehet dönteni, hogy melyik az, ami csak egy ilyen múló funkció, és melyik azon meggyökeredik. tehát Tehát olyan, mint hogyha az s 4 tesztelnék a piacot, hogy most érdekli az embereket ez a fitness izé, akkor majd az S-sel elmennek, hogyha érdekli őket a, tudom én, az ilyen főzős funkciók, mert ugye ez a smart pause, meg smart scroll, meg az erg gestures, tehát az érintés nélküli scrollozás, ezek mind a főzéshez valók amikor zsíros kézzel nem akarod megérinteni a képernyőt. Hát és vagy a kesztyűben való mobil használathoz. Vagy a kesztyűs hidegben való használathoz. Igen. Szóval, hogy, hogy ez érdekli az embereket, és ami érdekli, majd azzal mennek tovább. És Egyébként kockodt, hát e, Nyilván nagyon fogják mérni azt, hogy megfigyelni a, a felhasználói fórumokat, még ismér, és aztán jövőre abból merítenek. Még a bemutató géphez annyit mondanék, hogy azért ezzel nagyon vigyázni kell, mert az amerikaiak aztán hogy megrendelték az F-22-t. <gül> hát igen. És hát hullanak a pilóták, de legalábbis nem érzik munkat jól a vezetülésben. Inkább csak azért, mert félnek attól, hogy az rendszer az harmadszor is elranult, mert egy két, két pilótánál, mondta be a Zuna most. És az oxigén van szó, amit ugye nem vesz észre az ember, csak egyszer csak azt vesz észre, hogy és alszik. Igen, egy sokkal kevésbé feltűnő hiba, mint amikor kicsullad a Dreamliner-ből az akkumulátor. Igen. Na, ennyit a, a repülőgépek piszkálásáról. Meg ennyit az S4-esről is, de azért arra én kíváncsi lennék, hogy, hogy uh, ti vennétek-e, vagy szóval szeret... azt... szeretnétek-e egy ilyet magatoknak. Hú, ez annyira nehéz kérdés. Egyrészt nem, mert hogy óriási. Másrészt meg Igen. totál érdekel, hogy hogy merre mennek tovább, de én azért az egyet kisebb mobilt szeretném még mindig. Most a ne Nexus S az az a méret, ami így kényelmes. Most már csak abba kell belelapátolni még plusz processzorokat, meg plusz akkumulátorokat meg mindent, de egyelőre kihúzom azzal. Igen, én kezdem maradinak érezni magam, itt a 3,5 zolos telefonommal, vagy lehet, hogy mindenki másnak kétszer akurat ennyire van, és nem vettem eddig észre, de hogyha ezt leskálázzák szépen, Használható méretre, akár akkú idő veszítve is, akkor itt tökéletes játékok vannak benne. De egyik se ilyen egetrengető inkább, ez a ha egyszer jobb a fa játék, vagy kipróbálnám kategóriások. Igen, én a infrared sugárvetőt azt nagyon szeretném. Az nagyon ötletes. Olyan van a tabletemben, egyébként a tm ki tudja kapcsolni, a maga aranyos. Csak kell a... hozzá egy teljesen olyan lakás, amit, amit ismer. De ennek volt az a másik funkció, vagy keverem valamivel, hogy ezzel gyakorlatilag a... milyen vonalkod leolvasókat tudja spúfolni? tudojat tudóját is úgy emlékszem, láttam valahol, de... Ez az, az a része, kében, már szem... nem igazán beszéltek a bemutatón. Valami a volt egy ilyen uh, gyors hír erről, uh, de szembe jött lényeg, hogy... Uh, Infa vörösön keresztül olyan, olyan vonalkod, mint tud a leolvasó elé mutatni, amiért akar, és akkor gyakorlatilag megvan oldva ez az NFC című körülményes story, csak egyszerűen. A vonalkod az nagyon jó arra, hogy egyszer beszéljünk, most szerintem menjünk tovább. Menjünk tovább, annál is inkább, mert volt egy másik sokkoló hír, ami legalábbis számos kockát. Elkeserített, és hozzám az egyik kollégám úgy jött oda, hogy ő teljesen ülehízott, amikor olvasta a hírt. Ez egyszeren borzasztó. Bezár a Google Reader a nyáron, most akkor mi lesz velünk? És aztán a később, ezt, tehát az első felháborodást követő kommentárok már mind arról beszéltek, hogy hát na jó, de végülis 2013-ban kiolvas még SSD-t? Ah. Mi? mi egyébként. Igen, mi, de hogy. Eh, olvas még rajtunk kívül. Nézd, pont mai hír egyébként, hogy az első ijettségben a Feed nevű szolgáltatáshoz, ami önmagában megírja azt, hogy beszéljünk róla, mert ők 5 másodperc alatt PR-ből megígérték azt, hogy lefejleszték a bekenjüket, mert eddig ők úgy működtek, hogy ők egy felület voltak a Google Readerhez mindent, programozási felületen kértek le a readertől. az ők volt az, ők csak a felület voltak, a Hugo Reader volt ennek az egésznek az agya. De ők kapcsiból megígérték, hogy az egész összerakják amire bezzel a Reader, és mindenkinek nagyon jó lesz és erre az ígéretre valami 500 ezer ember ment át hozzájuk. Tehát, vagy ketten azért használták ezt a szolgáltatást? Én, én magam is átmentem a feedly Én más választottam egyébként, arra majd mesélek, szóval vannak Uh, újságírok mindenképpen, elemzők mindenképpen. Uh, Azok az emberek, akik ilyen esetben hangosak tudnak lenni. Uh, akik, akik híreket olvasnak és nem uh, magazinteket keresnek. Természetesen én sem arra gondoltam, hogy uh, már hárvonkon kívül senki nem használja az RSS szolgáltatást. Inkább csak arra akartam kiukadni amire egyébként a Google maga is hivatkozott, hogy megváltoztak a médiafogyasztási szokások az online világban és az elmúlt tíz évben. Közben... És most már nem annyira népszerű általában a blogolvasás, illetve a, a különféle hírfolyamoknak az ilyen, eh, eh, hogy is mondjam csak tudatos követése. Tehát, hogy nem híreket olvasol, hanem a The verge olvasod mondjuk, hogyha te szcénát akarsz olvasni. Nézd, ezt pont a Google-nál nem fogadom el, mert uh... Mert a Reader az mindig egy ilyen mosta, ahogy gyerek volt a cégnél. Ez a, a népszerű olvasata a mostanáknak. És amikor a megosztás funkciót, meg az összes ilyen társas funkciót igazából kivették belőle, és elkezdték az emberek áterelni át át a G a saját közösségi oldaluk, akkor úgy már látszott, hogy ennek így, így vége. Tehát a Google ebben sosem akart hinni nagyon úgy tűnik. És a, a mostanában előkerülő interjúk a Reader csapat tagjaival ugyanazt erősítik meg. Az a, az a furcsa, hogy uh, miután bezár, bezárják majd júliusban a Google read az emberek még továbbra is egy másik online szolgáltatást keresnek egy alapvetően olyan, olyan uh, alkalmazáshoz, amihez nem szükséges az, hogy, hogy ez egy weboldalon legyen. Sokkal, sokkal jobban kézzel egy desktop alkalmazás erre a célra. A desktop, a desktop reader sokkal hamarabb haltak ki. Ha megnézed, akkor egy csomó ilyen klasszikus desktop alkalmazásból csak borzasztóan rosszak vannak. Ilyen például chat-kliens. Van, van abban jó is, de, de nem inkább azt gondolom, hogy ez, hogy ez azzal, a desktop alkalmazásoknak ott van vége, hogy ha az ember több gépen éli a digitális életét, ahogy ez ugye azért manapság egyre inkább, vagy egyre többekkel van így, sőt, mi több a mobileszközeit is be akarja vonni a fogyasztásba, és akkor vagy mindegyik eszközön ugyanannak a kliensnek kell futni, amik szinkronizálnak egymással, vagy valami online eszközt használ, vagy felhő eszközt használ, többi logikusabbnak tűnik. Végén erre találták ki nyílt szabványokat, amin keresztül tudnak ezek a dolgok beszélgetni egymással. Egy például az LSS? És, mint például az LSS, és például, tök mindegy, hogy a beszélgetésemet azt böngészőben kezdtem meg Google-talkon, hogyha tudom folytatni majd a desktop gépemhez visszaérve, mondjuk pidgeon Apropó, nem írtuk fel, de a másik szolgáltatás, amit a héten a Google bezárt, vagy hát egyelőre lezárt, az az, hogy a g most már nem lehet másokkal való kommunikációra használni, csak a g hálózatán belül. Ön nem teljesen pontosítanék, lehet használni, ellenben, hogyha te egy olyan jobberes szolgatónál vagy, mert így hívják a háttér vagy háttérprogramot, ami, amire a g is épül, ami nem a Google-é, akkor nem tudsz meghívót küldeni mondjuk nekem, hogy vegye, vegyelek fel ismerősnek és beszéljünk. Ha én elkezdem az, felveszlek téged ismerősnek, akkor utána láthatjuk egymást. Jó, mert ugye a másik trükk az, hogy a g-tolkon megvan annyira bonyolítva a meghívó, egyébként is bonyolult meghívós része, hogy meghívó, tehát hogyha kölcsönösen nem fogadhatok el egymást, akkor nem is tudtok beszélgetni. Tehát most csak akkor ez csuklóztatás történik magyarul. Én nem pontosan értem, hogy miről beszélgettek, de a, valahogy arra gyanakszom, hogy ez, hogy is mondjam, csak ez nem az az esemény, ami megrengeti a techvilágot, és 2013. decemberében a évértékelő összesítőkben ez úgy fog felmerülni, mint ami derékba törte több startup karrierjét. És, nem, ez, tudom, ez az, az először értékeni. a két jöttek, és nem szóltunk semmit, mert nincsen egy zseberes ismerősük Német Hátámon kívül. Átfogalmazó a Google ugyanabban az irányban mozog, vagy ugyanolyan trendeket követ, mint a Facebook, és az a bezárkózás, hogyha nem szeretnél beköltözni egyik nagy zárt kolóniában sem, akkor igazából nem üzenjókat. Felvetem csak azért, hogy az ördögügyvédje legyek a másik olvasatot, mi szerint egyszerűen a Google abba az irányban mozog, amit a Larry Page meg is érdetett, hogy a termékeinek a számát, mit tudom én, re akarja csökkenteni, és ehhez a Fennmaradókat be kell zárni, vagy meg kell szüntetni, és azokat szüntetik meg, amit kevesebben használnak. Egyébként köszönhetően nyilván főleg a konkurenciának, meg egyébként a használati szokások átalakulásának. Tehát, hogy lehet, hogy nem a bezárkózás az ő céljuk, vagy az ő üzleti elképzelésük, hanem egyszerűen csak becsukják szép azokat a cuccokat, amik akkor mellékhatásként zárkózik be. Ez felhasználóként nekem teljesen mindegy, hogy szándékos -e vagy nem, hogyha a felhasználó ilyen sérül általa. Tehát hogyha a Google Plus lesz egyetlen buli a városban, akkor az nem lesz jó. És egy, ilyet már egyszer átéltünk egyébként, arra nem tudom, emlékeztek, hogy volt a Google-nek egy remek uh, fotó megosztó szolgáltás, amit úgy megvásárolt magának egyszer csak, mert megtetszett neki a Voltban. Ez volt a uh -huh. Ami ez volt egy egészen jó, ilyen közepesen okos asztali kliens is, amivel fel lehetett tölteni. És aztán addig-addig módosították ezt az egészet, míg a piqueza az album részlege az bekerült a Google-ban már Google többször tisza. emlegetett közösségi oldalába. Ö, és baromi kényelmetlené vált ezáltal az egész. Tehát ott is bezártak egy a webalbum web nevezetű dolgot, illetve hát parkolópaára tettek, mert még részben megvan. És ö, majd várja csendesnek a szást és ott is egyfelé van terelve az embertömeg, hogy használja a, a Google jövőszolgáltását. Hát igen. Most az nem, azon gondolkodom, hogy és ez olyan mekkora baj nekünk. Abszolút és nem. Átköltöztem 5 perc alatt flikére. Igen. A yahoo Igen. Az minden szempontból egy, egy nehezen indokolható lépés, és inkább visszalépésnek hangzik. A Flicker túl nagy ahhoz, hogy elhassaljon, meg hogy bezárják. Nincsen mélyen beépítve a yahoo van egy közös autentikáció, de azért ezt ki lehet bőle gyógyítani, és nem lehet feltűnés nélkül bezárni. Azt maximum eladják. Innentől kezdve nekem azon kell gondolkodnom, hogy mennyit fizetek havonta, és azt megírja nekem. Hát csak ott az, a, az egész Flickr logika az, az valahogy nem a az a fajta logika, amit az ember a fotói megosztásakor, illetve tárolá, online tárolásakor használ egyrészt, másrészt pedig az a logika, amit a Flickr használ, azt teszem azt az Instagram sokkal Él Életszerűben vagy nividebb módon használja, nem? Ott hogy megosztásra szeretnéd -e használni, vagy a fotóidat tárolni akarod. És esetenként megmutatni embereknek. És te mire hasz szeretnéd használni inkább? Alapvetően saját emlékkönyvnek használom, felrakom oda nem tudom én 2013 Brüsszelagomomat, és akkor az majd jó lesz, és elküldök belőle három képet embereknek, akiknek kell beszélni akarok. Az Instagram az egy teljesen más történet, az ilyen oszunk meg fotókat emberekkel. Hát nem az is egy ilyen uh, online diary, vagy kép, képi napló. Igen, azok képek és ilyen egyszerű képek, és uh, akkor készült képek, még a Flickr-en ott van egy ilyen tervezett, uh, albumszerű. szerű uh, csináltam ezeket a képeket, kiválogattam, a legjobbakat feltettem, és megosztottam egybe. Igen. Uh, use case. Van benne egy olyan logika, ami nincsen meg, uh, az összes ilyen elkészült és feltöltöm dologban. Amúgy ami, aminek közel van ez az egész albumosdi, az mondjuk a Facebooknak a, az albumkezelője, ami akár jó is lehetne, de a Facebook megint nem az a hely, ahol az ember bebootorosz szívesen. Hát egyelőre igen az ijesztő dolog, különösen hogyha majd megint költözni kell egyszer csak amikor megjön a Tron követelő. Amúgy tudom, mi van még? Azt teszteltem annó, volt egy smag nevű oldal. Ú, az borzasztó. Ó, emlékszem. Ami borzasztó, és van 500px.com, ami viszont. Még létezik a smag mag Arra van kifejlesztve, hogy ezek a legfaszább HDR-es fotói, mit van három Nézzetek, hogy mekkora májer vagyok. Abszolút, alig van benne albumkezelés, nagyon kényelmetlen, hogyha úgy szeretnéd használni. És mindenki ilyen rendkívül látványos képeket azt meg rajta. Egyszerű, érdemes elnézni oda. Sziasztos annál is inkább, mert az 500 pixel az új menőség. Hát ahhoz nagyon tavalyi azért. Ez az a divatos dolog. Ha már a képekről beszélünk, akkor hadd osszam meg veletek, hogy kipróbáltam a Vine-t, a 6 másodperces videós Instagramot, mondjuk így, amit a Twitter nem, nem megvette, azt hiszem, hanem, hanem fejlesztette, nekem úgy tűnt. Igen, azt, azt, nem, azt megvette egyébként. Whatever, minden esetre kipróbáltam, és imádom. Egyszerűen zseniálisnak találom. Nem tudom, ti használtatok már a wine t Nem, viszont akkor most mesél nem. el három jó formát mondatban, hogy mire jó az. Hát pontosan ugyanarra jó, mint akár az Instagram, akár, akár bármilyen mobiltelefonnal készített, rögzített kép. Tehát ilyen öndokumentálásra a pillanat megosztására. Csak ez esetben nem egy állóképről, nem egy mozgóképről van szó, de elmondom, hogy hogyan rögzíted azt a képet, és akkor érteni fogjátok, hogy milyen nagyon menő benne. Hogy, ugye látjuk a, a kamera képét a képernyőnkön, és rátesszük az ujjunkat, akkor a kamera képe alatt egy ilyen progress elindul egy csík. Amíg rajta tartjuk az ujjunkat, addig, rajta van a, addig mozog a csík. Felemelem az ujjamat, megáll. Ha egy pillanatra csak így rábökök, akkor egy picit előrébb ugrik, és egy állóképet tettem bele ebbe a videó folyamba. Ah. Tehát magyarul ezt a hat másodpercet ezt olyan szegmensekben rögzíted, ahogy akarod, gyakorlatilag úgy, a két, két másodpercig, másodpercig tartod az újadot, a, a képernyőn, akkor két másodpercnyi videót veszel fel, ha csak ráböksz, akkor egy mozgóképet, és ez így automatikusan egymás mögé is vágódik. Aha, és ennek az eredménye az a fajta viselkedés, amit én az összes Vine videóban, amivel eddig szembe találkoztam, találkozom, hogy 6 másodperc alatt 4 keresi a fókuszt a szegény, szegény iPhone-nak a kamerája. <hállt> Lehetséges, nem Lehet tudom. Hozzá köze. Lehet hozzá köze, de minden esetre ugye ez arra jó, hogy, hogy tudjál ilyen stop motion dolgokat csinálni, vagy rövid videókat csinálni, e hogy beletehessél ebbe a hat-másodpercbe kettő vágás, tehát mondjuk hat-másodpercben összefoglalhassál egy kocsmázós estét, vagy egy, vagy egy unalmas értekezletet. Én borzasztó izgalmasnak találom, mert hogy, mert hogy, ez egy nagyon jól kezelhető, nagyon jól kitalált interfész, és arról szól, hogy, hogy valami új dolog, amit megpróbálhatnak az emberek használni és kitalálni, hogy mire jó. Uh -huh. Nem tudok szabadulni egyiket, attól a nagyon rossz poéntról, hogy ez egy, ak egy akkori videós alkalmazás jazz dobosoknak. <gül> <gül> <gül> hát 30... eh, lehet, hogy érdemes lett volna megszabadulni. Semmiképp, az ilyeneket nem szabad meghagyni bent, mert hát ott ikkad. Mondjad gaz. Egy találtam, hogy 30 millió dollárnyi részvényért valami eh, vették meg indulás előtt ezt a startupot. Értem, akkor mégiscsak meg. Az egy egészen jó pénz, viszont az ügyes volt. Igen. Azóta gondolom, hogy mi... tulajdonosok vettek egy szigetet. Ha egy pillanatra még visszakanyarodhatnánk a Google Readerhez, illetve az rss olvasáshoz, azért Mindenképp arra kíváncsi lennék, hogy, hogy uh, ti mit terveztek, mi, mi lesz a megoldás. Tehát mi, mivel fogjátok helyettesíteni a Google Reader-t? Newsblur nevű És ez jó. dolog. Egyelőre már majdnem gyors. Az egy kis ilyen startup cég volt, a csávó magának kezdett el fejleszteni igazából egy reader et aztán végigcsinált egy uh, Y Combinator-ös uh, nem is tudom mi ez, startup traininget Volt néhány fizetős felhasználója, és uh, 4 összesen, és a nyakába szakadtak a Google Reader-esek egyszer csak. Most kattintok egyet a felületen és megmondom, hogy hányan vagyunk. Most van 4350 prémium user, akik fizettek érte, és 12800 standard user, ami hát még mindig nem sok. Ellenben nagyon úgy tűnik, hogy ez a 4350 prémium user az elég lesz az, hogy fenntartsa ezt a És akkor én a biztonságban érzem magamat. És akkor mesélj el, hogy ez egy fizetőszolgáltatás. Igen, ez egy fizetőszolgáltatás, kerül évi 12-36 dollárig. Mitől függ? Hogy mennyit szeretnél érte adni. Oh. most éppen azt mondom, hogy a 24 és a 36 os csomag van csak nyitva, mert nagyon elkezdte közönölni, és uh, az a fickóki nem szerette volna azt hogy 500 darab nem fizető user -e az első három napban. Uh, de vissza fogják majd egyszer kapcsolni, hogyha berakták elé a elég szervert. Nagyon izgalmas követni egyébként a blogját meg a, a Twitterét a szolgáltásnak. Így nappal éve, hogyha a tüzet rakja alá a költözik, ír, programoz, akármi, és egyre stabila már azt használtam munkához. Uh -huh. De azért akkor, ha jól értem, ez egy ilyen partizán történet, és egy nagyon avangárd valami, tehát hogyha a nagy érdeklődésre tekintettel immár 16 ezer felhasználója van, azt nagyjából, nem is tudom, az utolsó budapesti marhasággal is el lehet érni ezt a felhasználószámot, nem? Pont a múlt héten, és messziről fogom kezdeni, jött szembe a 1000 dolláros mobilapok című téma nekem. És ott volt egy-két olyan, amire azt mondták, hogy hát igen, ez tudjuk, hogy egy kicsit drága, de ezt kifizetik érte. Ilyen volt például a, a zongora hangoló iPhone-am, aminek 4500 vásárlója van, Azok viszont, azoknak viszont csak ez egyetlen egy alkalmazás felel meg. Úgy voltam vele, hogyha ittelem én 4500 újságíró elő fog rá fizetni, akkor az egy alkalmazás. Igen, így már logikusabban hangzik, de akkor a tömegeknek mindenképpen kellene valami mást is ajánljunk. A Feedly egyébként ezek közül az egyik. Azok, akik mondjuk találkoztak már a Flipboard-dal, vagy a ehhez hasonló alkalmazásokkal, amik a különböző RSS fidekből vagy mondjuk úgy, a különböző média brandeknek a szöveges tartalmaiból, vagy képi és szöveges tartalmaiból egy ilyen magazinszerű, lapozható valamit csinálnak, és erre vágytak a blogójaiknál is, vagy a saját maguk által gyűjtött blogjaiknál is, akkor erre a Fidli egy viszonylag korrekt megoldásnak tűnik, és minden platformon elérhető, tehát kb. ugyanazt az élményt kapod androidos telefonon, a Webben, és mondjuk egy iPad-en egyaránt. Ez egy kis apposkör egyébként megvan a newsblörnél is. Android, iPhone, iPad, stb. Uh -huh. Igen, egyébként ennek pont ez lesz a gondja szerintem. Egyrészt... Uh, Oké, okay, megtaláltam a nem magazinszerű kinézetet. Ami uh, ki lehet kergetni a világból, legalább annyi, mint az öt, öt incsés telefontól. Hú, de luzita vagyok ma. Uh, Bizony. És még De képek a feedrideremben. Legyen szöveg, legyen rengeteg szövegtöményen. Tehát ehhez nekem még a Google Reader is nagyon e, laza volt és kényelmetlen kezelőfelülettel. és neked a szabad földre kéne előfizetned. Nekem a szabadföldre kéne előfizetnem pontosan. Na annál is inkább, mert te, ugye, még hogyha el is fogadjuk ezt a te álláspontodat, mert hogy miért is ne tennénk, akkor is azért azt látjuk, hogy ez a, a elég jelentős kisebbségnek a, az álláspontját vagy a, vagy a hozzáállását tükrözött. És azért a többség az inkább valamiféle magazinszerű tartalmat fogyasztana szívesebben, legalábbis a mai trendek ezt mutatják. Nem véletlenül mindenki a Facebook megosztásokba költöztette a hír eh, olvasási érdeklődését. Viszont miért nem mondjuk akkor azt, hogy használnak az emberek flipboardot mondjuk? Hát azért, mert azt nagyon-nagyon bacakul lehet ereses olvasásra használni. Na, látod? De direktben nem lehet bele rss tenni. Nekem az volt a nagy tervem, hogy Egyébként például a hírbehozó a Webisztánon ajánlotta, hogy a Yahoo Pipes nevű ilyen kicsit programozó szerű rakjuk össze az egy, egy fejre tartozó feedjeinket egy nagy közös RSS-es feedbe, é. és aztán azt használjuk, és én nekem pont ez volt a tervem, hogy mondjuk az összes ilyen csajos én-blogot, amit szoktam olvasni, azt telelem egy nagy rss és aztán ezt beemeltetem a flipboard -al. de ezt így nem lehet. A Flipboardnak nem lehet rss fideket megadni, csak Google Reader, meg egyébként Feedly feedeket, és akkor azok között is a váltogatás viszonylag nehézkesen megy. De a Feedly maga, tehát a Feedly applikáció, az nagyon hasonló ahhoz, amit a a flipboard nyovét. Jó, akkor ezzel szerintem adtunk egy jó tippet. Emberek használtok feedlit, és azért... Illetve azért egy request for ötletek. Emberek, milyen háromponeles hagyományos feedolvasó van esetleg desktopon? Esetleg Linuxon? Ami nem szar. Nagyon sokat még talán kérdés. Nagyon, hmm. nagyon sokat akarsz. És nyilván van erre megoldás, és nyilván még 22 huszonkettő társad is nagyon boldog lesz, amikor pontosan esnek van Ha van sok akkor, akkor az arra már lehet egy szolgáltatást építeni. Ez valamilyen macsos lesz, az a vége. Talán beleköltözhetsz. Viszont jó, van izgalmas lesz. hír egyébként a Kickstart en még pedig az, hogy Veronika Mars című sorozat, amiről Gáspár majd, mint sérült, fog hosszan beszélni, <gül> <gül> Ö, gyűjtött. Igen. Nem tudom hány millió dollárt, 36 millió tartanak milliónál tartanak, azóta egyébként nem nőtt. Csak? 3 Háro, millió eh, 648, dollárnál tartanak, és még van 25 napjuk. És mennyit akarnak összegyűjteni? Két millió szerettek volna, a minden így gyakorlatilag csak bónusz. És 2 millió elegendő a filmhez? Akkor ez nem fundraising volt valójában, tehát nem a, a előállításhoz szükséges pénz gyűjtötték, így összelem egyszerűen csak megtesztelték a piacot. Igazán valakit le akartak küldeni és senkinél nem volt apró. Igazán ellentétes dolgokat ö, olvasok róla. Tehát egyrészt vannak olyan információk, hogy egyetleg rész a tévésorozatból másfél millióba került. Uh, no 2005-ben. Uh, másrészt meg olyanokat is hallok, hogy ezen kívül semmilyen más uh, tőkebevonást nem szeretnének csinálni. Tehát gyakorlatilag ebből akarják lefogatni az egész filmet. Az elég vadul. Hangzik. Az eleje még az volt, hogy mögöttük lángpallossal, ügyvédekkel, meg uh, ügyvédekkel, meg marketinggel. Meg dombornyomott uh, kártyával a Warner Brothers. Igen, ügyvédekkel, meg marketinggel, de nem, de nem akarnak a gyártásban részt venni. Azért Gaz, elmondod az olyan idős embereknek mint például ilyen, hogy mi ez a Veronika Mars? Veronika Mars a, a világ egyik legkedvencebb sorozatom. <gül> Igen? Amit ha tízszer nem néztem végig, akkor egyszer sem. Mutatunk rád újjal. Mutashatok újjal. Nagyon, nagyon remek ilyen neonoáros nyomozós sorozat. Magánynyomozócsaj, gimnáziumban. Bármint hogy egy gimnazista csaj, aki magánnyomozóként. Egy gimnazista csaj, akinek az apja magánnyomozó, és időnként besegít neki mindenféle gyilkosságok, meg összeesküvések, meg ez a standard nyomozós történetek egy egy kaliforniai kisvárosban, ahol vannak a nagyon gazdagok, és vannak a nagyon szegények. Remek karakterekkel, gyönyörű párbeszédekkel, és Krisztemberbe szerelmes vagyok. Szerintem ezzel összefoglaltuk a... Ő a, a főszereplő, ugye? Ő, ő a főszereplő, Veronika Mars a főszereplő, Kriszenberg játsza. Három év, le, három év az ment le ebből a sorozatból, az első az, az remek, a második évad az, az teljesen jó, és a harmadik évadra láthatóan kifogytak az ötletekből. Tehát elkövették azt a hibát, hogy a második évad végén muszáj volt leérettségiznie a, a szereplőknek, mert felnőttek annyira. A harmadik évadot át átvinni egyetemre, és ott már így látszott, hogy a szereplők másfele mennének, meg a történetekből is kifogytak, meg, meg ilyesmik, és a nézők is elfogytak a legvégére. Úgyhogy a harmadik évad végén lelőtték, 2006 környékén. Már a sorozatot nem, Veronikát nyugtassunk olyan A Egyébként pont ez érdekes, a harmadik évad miatt érdekes az egész pénzgyűjtéses történet, mert hogy annak ott nagyon nyilvánvalóan vége volt. Hogy... Hát az aprócska Cliffhangert hagytok benne, de, de én lezártnak érzem ezt a sorozatot alapvetően, <síns> uh, és ehhez képest most így a semmiből jött elő uh, ez a Kickstarter uh, mikor? Pár... Csütörtökön? Szerdán? Négy öt napja nem volt az régen, igen. És a hét óra alatt összegyűjtötte a két millió dollárt, ami a cél volt. Na most, hogy mire cél, az, az igen zárójeles. És azóta még egy másfél milliót lazán összegyűjtött úgy, hogy az Egyesült Állabokon kívülre nem igazán tudnak szállítani semmit mindenféle jogi gevaszok miatt. Kanadába tudnak már. Uh -huh. a, egyébként ez az egész, hát számomra persze egyrészt azért érdekes, mert borzasztóan szeretném látni a filmet, ugye ezt gondoljátok, mint dányan rólam, de hogy másrészt meg azért tényleg érdekes, hogy, hogy kezdi egy újfajta ilyen üzleti modell felütni a fejét ebben a, az it a világban, és ez valahogy a Kickstarter-rel és arról szól, hogy réteg igényeket úgy valósítanak meg, hogy megkeresik előre a piacot, és megkérdezik a piacot, hogy hajlandó lenné le tényleg megvenni ezt a dolgot? Ha igen, akkor vedd már, meg előre. És az emberek megveszik előre, és ez nagyon erősen érzik pont ezeknél a, az ilyen rajongók által működtetett, vagy rajongók által lélekkel megtöltött projekteknél, legyen az film, karóra, vagy videójáték. Igen, és ez egy picit az ijesztő is benne egyébként. Csak, hogy megint élnék a negatív ember az adásban, hogy euh, volt most már nyilatkozata a fitco az egészet, hogy hát gondolkodott, hogy az egészet, akkor lehetne ilyen felnőttesebb veronika a Mars, filmesebb megoldás felé elterelni, de hát az emberek nem arrattak a pénzt, úgyhogy inkább, inkább csinálj egy ilyen klasszikusat, amire mindenki vár. De mi ebben az ijesztő? Ez teljesen a fanoknak a kiszolgálása. Hát, de hiszen ez egy ilyen üzleti logika, nem? Hogyha van egy piaci igény, akkor azt én kielégítem. Tehát nem művészet, mert nyilván egy festő manapság régen ugye ez a festőkkel is az volt, hogy volt egy piaci igény, és, tehát mondjuk, hogy fesse le a mecénás feleségét a művész, és akkor a művész lefestette, és megpróbálta ezt a kettőt e, úgy csinálni, hogy, hogy, hogy a művészet is jó járjon, meg az asszony is megmaradjon a vásznon. Ennek a művészet is jó járjon oldalát, nem látom egyelőre még. De hogy igen, jó, de itt azért hogy Ez most de a klasszikus az kapitalizmus van, azt nem is várja el ezt a művészet is jó járjon dolga. Én nagyon szeretném, hogy nem csak folytatásokat lehetne így megfinanszírozni, hanem eredett dolgokat is. És részben azért ezt már a Kickstarter megmutatta, abban a műfajban, ahol nem lehet folytatást gyártani. piszok jó dokumentúvni, mert rakják össze a pénzt. Igen, hát legalább az, az a része megvan, ellenben összegyűjtik a pénzt folytatásokra, és gyermekkoromban mindig szerettem volna játszani egy pixeles szamurályos játékra, most pixeles szamurályos játékra gyűjtök típusú játékokra is. Oké, okay. hát várjuk szeretettel Veronika Mars Félverettegve... készült filmét. Félverettegve. Félverettegve, gaz. Azért megyünk megnézni. Nem tudom, tehát én, én, én most komolyan, itt két szék között vacilálok, hogy most akkor ennek örüljek, hogy, hogy lesz még, amit szerettem, vagy rettegjek, hogy, hogy gyakorlatilag azt kapom, amit, amit kihasználva érzem magam. Te szegény. Igen. Neked nem lehet könnyű valóban szar dolog függeni ilyen fajta popkulturális dolgoktól. A végezetot... tovább lépnék már, csak hisz feltépik a sedeket állandóan. Nagyon jó tovább lépés, mondtad, van két kutyum már. Na, hallgassuk a kicsüket. Az egyik, az kizellók prototípusban létezik, a másik is. <gül> csak hogy jó legyen. A új kollégám találta az internet segítségével, hogy egy nem is annyira messzi prágai designer csinált egy olyan egeret, ami úgy néz ki, mint egy vagy betmennek valamelyik kütyüje, vagy egy tank egy science fictionből és ami az eresíre, tehát a nyuhú egy gyulladás, amitől a sokat egerező embereknek bármire tud fájni a csuklója, arra egyfajta gyógyírt nyújt. Annyira trükkje, hogy egy, az egérnek a talpában mágnes található, az egér padban, ami ehhez a cucchoz még kell, kötelező jellegel abban is mágnes található, és egész föld között lebeg az egér, miként Mohamed Kopos olyan mondás szerint, és akkor így nem, annyi, nem annyira természetes módon tartja talán az ember a kezét, mint ahogy egy asztalon egérnek a lövdösése közben tartaná. És Igen, ez... én, én megnéztem a cikket, szerintem ez a... marha nagy hülyeség. Ez a 3D Studio Max gyártja éppen, vagy, vagy ebből már van valami terméke? Van egy példány, amit bemutattak, és az De. működik is. Hát sokat több nem működik, vagy sokkal több nem létezik belőle. Biztos iszonyú kellemes lehet a, rajta nyugtatni a kezedet és mozgatni a az egérpad fölött. Az ciki, amikor kihúzod az egérpad fölül az egeredet, és egy rácsapódik az asztalra, vagy mint rosszabb esetben a, a ott heverő iPad-re. Ez a, nyilván viszonylag nehéz készülék a kezeddel együtt. Meg hát, hogy valami értelmeset is mondjak erről, azért nem tűnik jó iránynak ez a fejlesztés, mert most úgy tűnik, hogy nagyon olcsón elő lehet állítani olyan eszközöket, ami, ami helyettesíti az egeret, tehát amivel Közvetlenül az újaink mozgatása segítségével tudunk majd irányítani dolgokat. Ugye a The Leap Motion nevű kis rendgyűjtó méretű cucca, az ujjainkat mozgatva tudjuk irányítani a számítógépünket, az azt hiszem most éppen 80 dollárba kerül, és fog még lejjebb is menni az ára. Feri, az egy bizonyos szempontból egy játék. Abban az értelemben, hogy mondjuk excelezni, vagy euh, pixel pixelpontosan nem biztos lehet Leap nál De, de, de. Minden másra tök jó. Pont, hogy lehet. Ez egy, egyébként ez nyilván a, a kezelő szoftveren múlik. Tehát, hogyha, hogyha nagy mozgásokat, kis mozgásokká átalakítani úgy tudod, hogy azt, e, e, hogy azt egy ilyen nagyon jó user interfésszel csinálod, akkor miért is ne lehetne pixelpontosan használni, sőt, talán még jobban is lehet. De most bele vagyunk ragadva egy ilyen régi rendszerbe, ez az egér az asztalon mozgatva, vagy az ujjunk a, az érintő felületen mozgatva. Ennél újabb lehet az, amikor 3D-ben mozgatjuk az ujjunkat, és azzal érünk el e, finom mozgásokat, meg nagy mozgásokat. Uh -huh. Ez továbbra is kétdimenziós, ez, ez egy standard bezei USB-s egér, csak ja. aki csak lebeg. Okay. Igen, Igen. Én, ez, ez kizárólag erre a, a, here, a, a alagút betegségre. Egy válasz. Tényleg iszonyú kellemes lehet úgy tartani, a kezedet van mozgó dolgon, hogy az lebeg. És hogy van egy, -egy jó erős ellentartása, de azért némi rezgést is csillapít. Ez... Igazán a Quinn Norton-szerű szörnyeknek lehet érdekes, akiknek magnés van az újjában. Mondjuk neki, neki éppen nincsen, de neki volt az előadása erről egy pár éve talán South by Southwesten hogy hogyan, hogyan rakott egy erős mágnest az ujjába, és ezzel gyakorlatilag egy új érzékszerve fejlődött ki, idéz a jelekben, de hmm. hogy érezte, hogy nem tudom, falban melyik vezetékekben van áram, meg... meg... Erre úgy van egy 5000 forintos kütyű a komorátban. tök jó. <gül> de azt nem érzed, azt látod? Igen, de abszolút beérem ezzel. Igen, igen, én pont most vettem 2000 forintért a falban a vezetéket megmutató kis kínai termékeket hát nagyon cuki. Amíg az a cél, a dolognak, hogy ne fúrjál bele a élő vezeték, de addig igazából teljesen mindegy, hogy érzed, látod, esetleg hallod a vezetéket. Igen. Jó, örülök. tehát hamar poszthumánok, a ha így jártok hozzá. Igen, ettől én is. Illetve poszthumánnál könnyű válni. Elég csak elélépni egy teherautónak, de... de hogy ilyen kecserékkel felvértezett kiborgok az valóban Apropó Ez ketyenével felvértezett kiborgok, itt is van a következő kütyű, az, az Oculus Rift. Oculus rift -e még egy kicsit ezt igen. Az micsoda mondjátok el? Uh, nagyon röviden, az Oculus Rift az egy olyan uh, búvár szemüveg, amit a fejedre tapasztasz kettő darab ilyen gumedlivel. A két szemed előtt két nagy felbontású monitor van, és az egész abban különbözik a szabványi ilyen 3D-s vagy izé, VR-es, nézzünk át a másik világba típusú tudcoknál, raktak bele még elég érzékelőt, elég szenzort ahhoz, hogy a fejfordítás is tök jól érzékelje és viszonylag könnyű legyen. És erre lehet játékokat rakni. Most például a Team Fortress 2-nek lesz majd Oculus rift kiadása, és ahogy kapkodod a fejedet, úgy látod a pályának a különböző részeit, és közben egérle billentyűzettel megnyomod a lövést. Hát, ha jól értem, akkor a, a monitor az nem az asztalon áll, hanem a szemem előtt van közvetlenül a búvárszemüveg igen, lencsébe igen. úgymond beépítve, vagy a helyére téve. Tehát ezek egész pici kijelzők, akkor nyilván 3D-ben látok, és hogyha a fejemet mozgatom, akkor azzal a látószögem vagy a, a, a látott kép is változik. Látott kép változik, igen. És hát egyben rámutat ez a cucc arra, hogy mennyit fejlődtünk a 80-as évek, 90-esek elejéről. Akkoriban voltak ezek a borzasztó képek, hogy leeresztették a vizet a úszómedencéből, beleszerelték a kütyüt, és akkor ott a közepén trappolt az ember a, az én, a járópadon, és nézett jobbra-balra, és nagy kábelek lógtak ki a szemelé szerelt monitorból. Na most ehhez képest itt van ez, nem tudom én, fél kilóba beleszerelve, talán még annyit sem nyom. És mennyibe kerül egy Oculus Rift? A fejlesztői készlet az 300 dollárba kerül jelenleg, Na most, hogy ebből mennyi lesz termék, akkor valószínűleg ez csökkenni is fog még, amire... Hát jelentős mértékben, de ugye ez nem is olyan nagyon meglepő, hiszen ha belegondolunk, a kettő darab nagy felbontású kamera közvetlen a szemünk előtt, illetve kijelző, az gyakorlatilag az összes középkategóriás fényképezőgépben elérhető. Gyakorlatilag a szemed szalagozó két darab androidos telefont, és ott is vagy már. Így, így, körülbelül. Még kell hozzá ez a mozgásérzékelő gyroszkóp, de ez tényleg a Az is bele van építve a telefonban, benne. Az is van. Másfél dollár a x.comon. Ha én jól emlékszem, akkor az Oculus Rift az egy viszonylag régóta létező projekt, és amikor elindultak, akkor még nagy menőség volt. Manapság meg szerintem kicsit már ilyen. Tehát az az érzés, hogyha amikor kihirdették, hogy ez lesz utána, a következő két hónapban ki is jöttek volna vele akkor lett volna valami, így most már csak egy ilyen elég számalmas tűnik. Jó, de ezt gyakorlatilag ezt, ezt a fajta technológiát a 80-as évek óta ígérik, hogy, hogy, hogy mindjárt itt van, és ez a jövő, és az interneten is majd így fogunk közlekedni. És tényleg miért, nincs itt? miért nincsenek itt a, a videószemüvegek? Én nem is értem. Szerintem most arra kezd beérni a technológia egyébként. Ezben az volt a baj, hogy piszok nehéz volt, és nagyon rossz minőségű is tudtak csinálni, amiatt miatt pillanatokat tengeri beteg lettél a jövőtől. Most mm -hmm. már tudja ezt jövő, most csak simán hülyén néz ki. Uh, most kell kitalálni, mire való az, az egész. Épp üleszt a kitalálésre. szimulátorozásra. Kicsit kívül egyébként olcsóbb egy ilyen, mint, mint felépíteni egy ilyen szimulátortermet. Még nem tudom, a perifériás látásra, még ilyenekre van-e valami válasz ennek a technológiának. Ilyen. De simulátor pont izgalmas lenne. De viccen kívül egyébként ez nem csak szimulátor miatt érdekes, hanem mert ugye a legtöbb mobil a méretét, azt mondom a kettő dolog korlátozza, mármint hogy egy bizonyos méretszint szint alá menjenek, az egyik a kijelző, a másik az akkumulátor. Tehát hogyha, hogyha nem lenne ilyen nagy kijelzőre szükség, akkor például egy telefon az sokkal kisebb tárcsként is létezhetne, és hogyha van egy szemüveges kijelzőm, akkor ugye ez Lehetőségé válik. Ez gyakorlatilag uh, USB-ről, vagy valami hasonlóról uh, kapja az áramot ráadásul, tehát a kell bele. Igen, de ez így most blöffölöm, mert nem látom a képen a drótozást rendesen. A problémása persze, hogy bele kell küldeni és most megjött a vissza, tehát bele kell küldeni a képet, és ott azért volt valami külső kis doboz, meg nagyon vastag uh, DVI-kábelek lógtak még ki belőle. Ott van egy kötöttség a történetben. Mm -hmm. Akkor én jól értem, ezt se vásárolnánk? Én ezt vásárolnám. Vásárlás, azt nem tudom, de nagyon kipróbálnám. Ez, ez, ez szerintem uh, érdekes játék, kütyű, kiegészítő. És hogy hmm. nem, egy pillanatig nem mondja magáról azt, hogy ő több lenne egy kütyűnél, vagy egy, egy ilyen, van ott egy ilyen, és akkor el lehet vele hülyéskedninél. Hmm. Jó, hát akkor hajrá Oculus Rift, a, a levegő mágnes és szuperegérnek nem küldenék ennyi kudót. A többi, a többi megbeszél dolognak küldhetünk, nem? Tehát hajrá Galaxi esni, hajrá Veronika Mars film, miért is ne? Hajrá guguri, de hajlát, halott lékok. Igen. igen, Nem pótlékok, hát annyi a minden pótlékok. van ott. Igen, annak is, annak is meg lehet küldeni az okosságot. E és azt hiszem, hogy egyetlen fontos nagy hírt sem hagytunk ki ma, vagy nektek még bennetek maradt valami fájdalmasan? Nem, egy raklap apró hír látom, de azt dobáljuk be szerintem most gyorsan. Mindenképpen, az, itt, az első apró hír az, az csak annyi, hogy képzeljétek, az Office-nak is van olyan változata, mint a Google Drive, és én gondolom, hogy pioneer és egyetlen hallgatónkkal sem történt, ez meg velem megtörtént, hogy kipróbáltam az vagy online verziót, <gül> és. Hát azt arra jutottam, hogy ez pontosan ugyanúgy néz ki, működik és használható, mint az offline Word és Excel és PowerPoint. Csak a bontanám ki, akkor a negyedik falat nagyon gyorsan. Feri, amikor te még a főnökön voltál, te írtál velem erről cikket, és akkor, akkor még létezett a docs.com-ról is. Ez az volt, amikor a Microsoftnak kettő darab online szövegszerkesztője volt. Annyi a különbség azóta, az egyik javult, a másikat pedig kidobták. Így van, pontosan ez történt, és hogy én most azt tapasztaltam, hogy ez, amit megtartottak, és gyakorlatilag a live, hogy is hívják? -e? Skydrive. Skydrive-on keresztül elérhető, skydrivecom on a keresztül elérhető Office eszközök, azok egy effektíve ugyanazt az élményt nyújtják, mint az asztali verziók. Én kipróbáltam a 2013-as Office-t, és mondom, pontosan ugyanúgy néz ki, mint a webes verzió. Ezt egyébként még zárójában hozzátenném, hogy mind a kettő elképesztően ronda, nagyon ellenszenves, <gül> nagyon csúnyan használható user interfészről beszélünk, tehát hogy borzalmas az egészszel. Fejlesztő évek adozni. vannak abban, hogy pont hogy ronda legyen az egész. De tényleg, tehát már egy egész jól úgy megszokta az ember ezt a szalag, ezt a menő szalag dolgot, és azt most sikerült egy ilyen a Metro Design, a Metro UI egyében valahogy teljesen használhatatlan tenni. Amire egyébként már hosszan kitért a mi elődműsorunk, ha nevezhetem őket így, a Meti Heteor, bocsánat, a Heti Metaor, Metaor. nehéz lesz ez a, a név. A, ezt a, ők is pontosan ugyanúgy éreztek, ahogy én is, hogy, hogy ez a design egyszerűen, ami borzasztó jól működik a telefonnak a kezdőképernyőjén, az semmiképpen sem működik jól a, a, az Office termékeknek a sorában. Na de legalább ugyanazt az élményt kapod a weben és a, és a desktopon, és ami ennél sokkal jobb hír, hát soha többé nem lesz szüksége arra, hogy az ember office terméket lopjon a barátnője számítógépére, mert azt mondja, hogy már pedig jövőr nélkül nem tud létezni, nem csak meg kell adni neki egy címet, és ez tényleg ugyanazt az élményt fogja kapni, mint a... Vesztok verzió. Egyébként ugyanazért a, az élményért, amit egyszer megvedd dobozosan. Nem, nem, nem, ez nem így van, mert hogy a, ezek a SkyDrive-os verziók, ezek ingyen használhatók, abszolút. Most az onlinehoz jár a offline office is azt és Office 365-nek hívják, de lehet, hogy átnevezték, és ez a múlt nem, ez követ... a, ugye a Microsoft nagyon jó abban, hogy különféle verziókat hozzon ki, és az elnevezésekkel végképp lehetetlenné egy, hogy megértsük a köztük lévő különbséget. De én belásta magam a témába, az Office 365 az egy, az egy dobozos termék, tehát ez a dobozos Office-nek valamiféle ilyen, ilyen Tesco gazdaságos változata, és ahhoz jár SkyDrive, de SkyDrive önmagában pusztán egy regisztrációval használható, és ott az ember kap 7 GB-nyi tárhelyet, meg a, az Office, tehát a Word-öt és a PowerPoint-ot, meg a OneNote-ot még egyébként, online használható módon ingyenesen. Uh -huh. Az jó, hát ez teljesen oké, bár mondjuk belaktam magamat a Google Docs-ba, ami szintén egy nehezen szerethető szoftvercsomag, ellenben pont amire nekem kell munkához, azt éppen tudja. Így van, de hogyha valaki küld neked egy Word dokumentumot, akkor eddig viszonylag szenvedős volt, mindaddig, amíg a Drive, mármint a Google Docs azt nem mondta, hogy oké, be tud importálni ilyen fájlokat, most már erre sincsen szükség, mert hogy a a webes Office-ban pontosan ugyanazt a élményt kapod. Kipróbáltam néhány dokumentummal, tehát nem is tördeli át, még nem, nem sérülnek meg a prezentációk, amikor a PowerPointba, mármint a PowerPoint-ot az online PowerPoint-ba. Teljesen ilyenkor érzem, hogy jövőben élünk. Én is ilyenkor érzem, hogy a jövőben élünk, de vajon Steve Ballmer is ezt érzi-e, azt nem tudom. Az, hogy Steve Ballmer hol él, az egy nagyon, <laughs> minos, nagyon csúnya kérdés, ne foglalkozzunk vele, azt javaslom. Igen, azt hiszem, hogy ha a in Black legendának csak a tizede igaz, akkor egész biztos, hogy Steve mert valahol ott van K. környékén a központban. Igen. Na no, nekem humorbombon legyen van egy ilyen rövid hírem. A Aliens Colonial Marines című játékkal szembesültetek-e? Az elmúlt egy hónapban jött ki. Egy nem. videót láttam belőle, és az csodálatos volt. Uh, az uh, folytatták az Alien játékokat, mert egy ilyen nagy franchise nem lehet úgy hagyni, hogy az ne, ne, sarjadzék újabb lehetőségeket és újabb programokat, és hát több alvállalkozó részvételével kifejlesztették ezt az előbemlegetett játékot. Az alvállalkozók és a és is egymásra mutogatnak, hogy ki a hülye egészen pontosan. Kijött egy porzasztón lehúzott, nem túl jó játék, amit talán a legvadabb rajongók örülnek csak. És ezt most, hogy az első verzió azt nem nem volt az igazi, azt elismerte a cég azáltal, hogy a telepítve 6 GB-os játékhoz, kiadnak 4 GB-nyi patch Javített, hogy most már majdnem jó lesz állítólag. Release proper magyarul. És azt van egy ilyen videó, amin az egyik pályán, nem tudom, találkozhatok-e vele, egyik pályán miközben, miközben a játékost kísérő számítógépes karakterek üvöltöznek, hogy Jaj, minden mindenfelől jönnek az iérjenek. A játékos simán átsétál A pontból B pontba, anélkül, hogy sebe sebeződnek gyakorlatilag. Uh, valahogy ele van egy hatalmas vakfoltja ezeknek az űrlényeknek, uh, hogyha oldalt elmész mellettük, akkor, uh, akkor nem vesznek észre gyakorlatilag. És hasonló bágokkal van tele az egész uh, játék. Igen, a, a többsebből való vérzést valósította meg egyébként. Uh... A nagy szoftvercégek tudnak elkövetni óriási baklövéseket. Egyébként ebben a percekben, ahogy vesszük fel a adást, mond le éppen az Electronic Arts-nak a vezérigazgató, akik teljesen másik játékot csesztek el. Hogyha majd jövő héten tudjuk, hogy pontosan milyen a lemondás mögött, akkor szintén beszélhetünk róla. Ennél tökéletesebb cliffhanger nem tudnék elképzelni arra, hogy lezárjuk a második első adásunkat. Úgyhogy én szerintem itt a pillanat, hogy elbúcsúzzunk, és a Meti Heteor podcast megígéri, hogy most már elérhetővé is válik, azaz felkerül az internet világhálózatára, és a kedves hallgatók is meghallgathatják. Szevasztok! Szervusztok! Hello.